Fredagsfrannan, morgon till i Talkshow med Janne Holmbom, Johanna Lindh i FN. Jajamensan, fredagsfrannan morgon, tidig i Radio Talkshow med mig Janne Holmbom- och Brittis Johansson god morgon Brittis. God morgon Jenny. Vad härligt. Hörde, du, ähm, du brukar inte stiga upp så här tidigt. Nej, inte nu mer. Nej. Nej, precis. Jag har, har gjort ett helt liv sig så att någon ja. gång måste man få söva. Mm. Hörrni, ja, välkomna till Fredsfallan. Idag har vi har äh, vi har mycket att prata om idag Brittis, Ja, det har vi. Så att jag, jag vet inte vi får väl börja men, men jag tänkte äh, alltså det, nu är vi ju i radion så det måste ju vara radion. Är grön. Det är väl bra att börja med. Det här blir en oh. bra att möra. <laughs> Nu lyssnar på fredagsfrallan. Ja, fredagsfrallan. Det är ju det här som du får det till frukost. Och så, så känner du så här. Men gud, idag fick jag någon näringsriktigt till kaffet. Har, har du tänkt på brittis? Förra veckan så var, var, var sidekick... Anders Villander, avdankat kommunalråd. Mm. Mm. Mm. Och idag är det du, brittisk Avdankat kommunalråd. <skratt> ja, det är bäst att <skratt> ibland. Ja, det, ja, men det går åt, eller hur? Va? <skratt> ja. ja. Men nu för tiden är du pensionist. Ja, ja jag Så jag du har häcken full med andra ord, Ja, jag förstår inte hur jag har hunnit att jobba. Ja, men visst det, Men, men jag, jag tänker så här, för jag behöver ju fortfarande jobba lite. Man behöver ju liksom, det går inte till konsum att bara skina. Så säger de <skratt> så Ja, men det går bra, <skratt> du kan ta lite mjölk och så här, det går bra. Så här, men man måste ju, på något pröjsa för grejerna. Så man måste jobba lite. Mm. Men jag längtar verkligen efter att bara göra det som jag vill göra. så ja. är, är det så när man blir pensionär? Ja. Gör man bara det man vill göra? Gör nästan bara som du vill. Och, och bara vara. Och bara vara jag. Det ja. tycker jag är gött. ja, ja men visst är det skönt? Alltså. Ja. Jag, jag är så rädd bara att jag, att jag, att jag inte kommer göra någonting. Men, men om jag tittar på alla pensionärer runt omkring så verkar det som att agendan blir så uppfylld när man... Alltså man har att göra hela tiden. Ja, det beror lite på det själv tror jag ja. faktiskt, men, ja. men att det har ju att göra. Vill du göra något så finns det att göra hur mycket som helst faktiskt. Ja. Och du gör ju en hel del. Ja. Bland annat så bakar du ju en hel del. Du gillar ju att baka och, och, och, och, och, och laga. Ja. Eller hur? Så det, det, det ska vi uppmärksamma. Inte att du gör det, men, men, <laughs> men, men vi har en sån dag idag som vi ska uppmärksamma. Vi ska prata lite mer om det först. Men först ska vi säga grattis till Frans och Frank. Som har namnsdag idag. Känner du någon frans? Inte frans. Jag har en katt känner jag en som inte ja, frans. Ja. Han kallas ju för frasse. Ja. Och, och när man säger frasse så tänker man ju på... Vad tänker du på då? Jag tänker på hamburg och i ja, Eller hur? Ja. Ja, men det var, och vi kom fram till att visst låg den frasses där Ja. I, i, i, vad, heter det, vad heter det? Mantorp. Ja, mittemot ja, ja, ja, mitt mobilen. Ja, ja, det, det finns kvar fortfarande. men nu heter det, ja, det finns men det heter inte Frasses. Fast jag Nej. säger så ändå. Ja. Frasses, ja. ja. Jag kommer ihåg att, att Malin, min yngsta, hon hade en docka som hette Frasse. Ja, alltså, vi så vi tyckte det var så kul när, när vi så skyltade det stod Frasse. Titta, det, det är ju din, din dockas... Frasse mm. Annars så Den kanske mest kända Frank i Sverige mest kända, Det måste väl ändå vara han brottan. Frank, Frank Andersson, Andersson ja, just det. Han var ju riktigt, riktigt stor mm. Men sen Frans det, Jag har en kompis uppe i Norrland så han, Det enda jag vet är att han har Jag tror han har döpt Sin grabb till Frans mm. tror? Jag. Eller tror, det vet jag att han har Jag vet inte, man är döpt det ska jag inte säga, Men han heter Frans i alla fall mm annars är det ju vad heter det, eh, tror jag reda på han du har man ju talat om mm -hmm. rätt ofta. Där du nu ska vi få höra Sveriges Radiosymfoniorkester i Bergvalhallen mm. en, en inspelning från Bergvalhallen mm -hmm. och Bergvald han hette frans mm -hmm. och han var komponist han var någon tysk ettling tror jag men han är ändå verksam i Sverige. Frans med Z-försäkring. Dansk bans. Frans. Ja, frans, frans. Ja. Sånt där. Ja. Men vi får säga grattis till alla. Som, det är säkert många som har det som, kanske som andra namn eller något sånt där. Ja. Eh, undrar om Franziska är. Eh, Francesca. Nej, det kanske inte kommer från samma. Det får man googla på om man känner till det. Mm. Ja. Eh, va, va, va, va. Du, du heter ju Britt Marie. Mm. Och heter du mer än Britt Marie? Sånt tycker jag är så spännande. Ja. Märta. Märta. Ja, då men... fick man ju heta sitt andra namn först Så jag heter Märta Britt-Marie Ja, just det Ja, just det Jaha, är det så? var det så att man hade sitt andra namn först? Mm. Ja, det är därför min så heter Gudrun Marianne Det har jag mm. aldrig tänkt på Hon tycker inte om Gudrun Alltså mm. hon tycker om Gudrun Men hon tycker inte om namnet Gudrun ja, hej. Ja, Jag har lika inte. gärna kunnat på Märta tycker jag Men ja, är det är men... ju många som döper sina barn Eller Märta? hur, det är ju jättepå ja. Jag brukar säga det är så roligt Nu när man, dö, när, när man föder barn så ger man dem tantnamn direkt Ja Ja, jag gör det lagom. Ja, det är, ja, ja. <laughs> det är lite frätet alltså. Ja, men, men du har inte någonting mer. Alltså Marta, Britt, Marie, Louisa, eh äh, så jätte. Jag tror också det är en här -grej. Tror du det? Ja. Två namn, det blir bra. Det är lagom. Ja, det, det, ja. det räcker. Det räcker. Klart. jag att... har ju nästan tre. Ja, det har du faktiskt ja. bindestreck. Mm. När, när, när du när du skriver din autograf. Mm. För då skriver du inte brittiskt, glatt att tänka va. det blir bara skriver... ett stort B och sen ja, lite ja. oattel. Men ja just det, men tänker du bindestrecket nej, nej, det är bara det liksom. Tänker jag bort. Det, det, det är börta tänka faktiskt, liksom så. Ja. För jag vill inte lyfta pennan, det orkar jag inte. Nej, nej för det, det, det blir det det, ju Det måste gå fort. Det blir liksom inte så vackert heller så ja. här. Ja. Eh, gillar du att Ja, faktiskt. Faktiskt Ja, vad det är jag skiter i om du gjort för för, för <laughs> kommer spela ändå. Nu kör vi? Ja, då dansar vi. <laughs> ja. på fredagsbrunstjänst. Du lyssnar på fredagsbrallan. Ävla var vi dansade brittiskt. Ja, Va? det ja. gick undan. Ja. Och det, det var väl inte helt fel eftersom det är vodkans dag. Och vi har mm. ju provat lite. Vad tyckte du? Ja, jag tyckte nog att det var lite svagt. Du får nog hälla upp lite till. <laughs> ja, vi är för glas för vi, men jag vi får köra grusvägarna hem. Ja, på något. För det är faktiskt det är lite temadagar idag. Och, och idag är det vodkans dag. Du, om man bara kopplar till matlagning kan man använda vodka i matlagning brukar du göra det? Eller? In, nej, ingen som jag brukar göra, nej. men att, jag vet ju att det finns det här vodka-pasta. Ja. Det är väldigt populärt. För det, men jag tänker, det är så konstigt för att vodka har ju ingen smak egentligen. Nej, och eller? Jag, nej, är det är det, det, det, det är lite hetta då kanske, men jag, jag vet inte faktiskt. Jag har inte provat faktiskt. Jag har, ja, det borde du ha också som en jag skötter. Jag har, jag har lite svårt för absolut vodka. Vet du varför man ska ha som en ska? Nej, absolut inte. Nej, bra, bra svar. Du har vunnit ett kylskåp. Går du vidare? <laughs> <laughs> nej, ja. nej, men faktum är, du, den, har, den flaskan har ju en väldigt speciell form. Absolut flaskan. Om man säger en absolut vodkaflaska tror jag de flesta vet hur den ser ut. Eller den ser lite bullig så här. Bully, så här. Ja. Och innan absolut så var det sädes som hade den formen på sin flaska. Ja, just det. Eller hur? Mm. Så, men i och med att vin och sprit valde att satsa jättestort på absolut vodka. Så ändrade de, bytte de flaska på Nu, mm. mm. Det är upprörande när man tänker ja, efter. det är nästan så faktiskt. att får lite kniv i ja, magen. Ja, det är för övrigt en väldigt god dryck, sädes. Mm. Den funkar väldigt bra till sillan. Men nu var det ju vodka, dag. Ja. Men mitt stalltips är väl kanske att ni inte börjar lika tidigt som vi. Utan, utan spar det till, till, till kvällen och fira den. Däremot så kan man fira som också en tema idag. Alla dag. Och då tänkte jag, det här är 10 000 fråga lite. Mm. För det är ju så att de här temadagarna de instiftas ut av organisationer och mm. sådär. Och jag menar, det brukar vara UNESCO eller. FN eller eller Europarådet Vem tror du vem tror du har instiftat alla djurhelgonsdag? Alla djurhelgonsdag. Ja. Jag har ingen aning faktiskt. Nej, alltså det jag Det du säkert något. Det är Fonus. Nej, är det är ja, ju Det är hemskt. Eller, ja. Alltså, ja, samtidigt så jag vet inte. De, det är deras bag på något sätt död och, och, och, och, och sorg. Och det är klart att alltså, det är för många. Jag tror att det finns en koppling till vita arkivet. Mm -hmm. Att man kanske ska tänka om man har husdjur, och att man, lite, att man kanske i det vita arkivet har skrivit vad man, vad man vill ska, ska hända med ens. För, för många, mm. många, många har ju faktiskt djur kanske som de enda anhöriga eller de som det, ja, men det finns ju många tragiska berättelser ja. där, där hundar väntar på paronger och allt vad det kan vara för mm. någonting och sådär så att, men, det så det, så, men det var foniskt, jag blev lite förvånad för jag tänkte det kanske var någon, någon sån här annars är det så här det fanns ju den här kanonlåten får man ta hunden med sig in i ängen med, med kvinnaböske mm. och då frågar de en präst och han sa Nej, djur har inga själar så de får inte komma till himlen Och tänkte jag, för fan, då får de komma till min himmel i så fall mm. All, Jag vill träffa alla mina djur när, jag, när den mm. dagen infinner sig Det tror jag faktiskt att de har Ja, det tror jag också tror jag. jag tror det får man bestämma själv Ja, det, det får man tro som man ja. vill, tycker jag Men det är, också, det är också, om vi fortsätter på djurtemat mm. Så är det också, är det eh, eh, de djurens dag idag Alltså även de levande djuren mm. Och det instiftades faktiskt av djurens rätt heter de var, tror jag. De hette, de hette de, jag tyckte de var så roliga, för de hette, 1999 instiftades den. Jag var, jag var tvungen att titta på papper. Och det är djurens rätt som instiftade den. Fast då, 1999, då hette de Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök. Ja, Men nu bytte de den. Jag tycker det är en av de mest ledande frågorna man kan ställa till någon. Mm. Vad tycker du om plågsamma djurförsök? svarar man på det. Och det är djurförsök. Finns väl ingen som tycker om nej. Ja. Men det Nej. Men, men det är djurens dag idag. Mm. Så det ska ni ta fasta på. Så krama en man katt eller eller, eller hångla med en hund. Jag har redan <laughs> hånglat med en hund idag på ja, jag, så jag, såg det, det. jag såg det, jag En en golden var det där jag Ja, en sam. En sam. Ja, du såg jag så det där. Jättekull grej jag kan tala om att jag har haft närkontakt med 300 redan på morgonen. Mm, ja, ja, så ja. Det skulle ju vara ja, värst. Ja, ja, ja, jag vet inte om det är värst. Men, <laughs> men, men, men, men vi har den bästa temadan eh, kvar. Den har vi spart. Och då, då måste vi ha någon form av inledande musik till den. Så då spelar vi den, den här spelar vi självklart. Kring duka kaffebord vi sitter i vår bästa stas Och bullarna vet de är av bästa klass Nu sjunger vi gemensamt som i ett enda brass För bullar finns det ute i stora lass bullar, de smakar ju så bra bullar de vill bullar, de vill vi alla ha Bagarberta sollar refilla med choklad. Jag bagarberta hyllar vi idag. Ra ra. Jag bagarberta hyllar vi idag. Ra ra. Jag bagarberta hyllar vi idag. Ra ra. hören den Freitagsbransch. What? Du lyssnar på fredagsrala. Ja det gör det. Fredagsbrallan morgontid i Radio Torkshow här på Hitsa 597,8. Zoomen byggd med mig Janne Holmbom och med brittis Johansson Boksoms bagar kung, men Man måste ju bli drottning måste du ju bli då, vet du mm. eh, ja, känd från, från inte minst boken Baktankar i Boksholm. Mm. Ja. men den ska vi inte prata om idag, utan vi ska prata om dagens temadag som är kanelbullens dag Brittis, vad är din relation till just kanelbullar? Ja, oh, jag är med i en klubb som heter Kanelbullens vänner, Jag har varit med i många år Ja oh. Vad gör ni då? Liksom? Ja, vi, nu har ju de barna vuxit upp men det var faktiskt fanns en klubb som hette så. Ja. Och, men vi bakade kanelbullar varje år och träffades och åt och mumsade så mycket vi orkade ja, och på gud. kanelbullens dag. Ja. Och, det, och det är ju idag. Kanelbullens dag är idag. Och anledningen till att man valde den här dagen har jag förstått. Det är för att det är så mycket andra temadagar, men det här var ledig då, men nu ser man att nu har man redan fyllt på. Men du ska, ska vi ta det här nu då från grunden. Mm. Om man nu ska göra, om, nu, om jag säger så, här, nu brittiskt får du fanta med baka lite kanelbullar. Mm. Ta oss igenom processen. Vad är det första du gör då? Ja, det ser ju till sig har alla grejer hemma, men det har jag i regel. Ja. Och så värmer jag lite smält lite smör. Ja. Heller det är lite mjölk. Skulle det vara normalt smör, saltat smör? Eller? Ja, det är vad du tycker bäst då. Ja, okay, jag tar det jag har. Sakai-savar. Och sen så brukar jag smörja lite gäst yes i en bunke. Ja. Sen öser jag över det där. Sen tar jag faktiskt lite kardemumma i kannibelsmjöten. Kan, Ja, vänta nu, det där lät ju lite farligt. Alltså. Ja, det är lite stött kardemumma. Ja, men lite stött kardemumma ska du ha i botten. Ja. Alltså som bas. Ja, lite okay. salt, socker. Jag tar gärna ett ägg i degen, men det är en smaksak. Varför, varför har man... Varför skulle, är det för att, du, att den blir lite luft... Eller, f, eller smak, ja, jag tycker eller? att det blir lite luftigare bullar. Luftig, ja. ja. För det kan jag tycka. Ibland, mm. och, och, jag kan inte säga att jag har bakat jättemycket kanelbörrar, men, men det, jag, det jag torskar på är att de blir jävligt alltså väldigt säg heter på svenska väldigt kompakta förstår mm. vad jag menar Ja, ja för mycket dock. mjöl då kanske Ja, kanske för mycket mjöl och ja. knådat för lite kanske. Men har du, vanlig, har du vanligt Vetemjöl Eller har du sånt här Proteinberikat mjöl? Jag vet, nej. nej, jag har vanligt. vanligt. Jag har vanligt vetemjöl Ja, mm, okay. ja för du mm. kalmer bort den och sen och sen då? Ja, och sen får du inte värma för varmt och så, men allt det där vet ju alla. Huslöder. Det är för att gästen inte ska dö. Ja, precis. Ja. Och sen fyller du på med mjöl till du får en leg som är lagom. Inte för förtal, alltså, man måste vara lite kretig. Ja, kör så, du, kör, du kör i någon maskin då? Nej, du gör ju inte det. Du gör inte det? Nej, jag måste känna. Ah, jag har du, en ja, maskin. Ja, ja. Men jag måste känna. Ah. Socker har jag sagt att jag tar i med. Ja, ah, det vet jag inte, men det nej. känns ju som att man måste ha. <laughs> ja, det måste man ha. Sen du ordentligt. Ah. Kavlar ut och så gör du en remons. Utav, men, vänta, vad heter det? Remons? Ja, eller klet. Eller vad ska jag säga? Ah, fyllningen. Fyllningen, ah, ja. Aha, okay. Så. Jag lärt mig ett nytt ord. Oh, gud, så bra. Ja, du ah. ser vad jag kan. Jag smetar ja, ihop okay. lite smör. Riktigt smör tycker jag är gött. Men då har du, borts, då har du varit i rumstemperatur då, då? Ja. Det för smör är, en... är så jävla hårt. Ja, jag brukar ta elvispen faktiskt om man ska vara ärlig. Ah, okay. Ja, ja. okej. skära i små bitar ah. och så socker och så mycket kanel och går ihop det som du tycker. Och så smeter du ah. ut över ordentligt på hela. Du kavlar ju ut egen först naturligtvis. Ja, ah, just det. Och rullar ihop. Och sen gör du snurrar eller om du gör Ja, ah, just det. vad du vill ha. Men, finns det någon regel för liksom, hur många varv? Nej, Utan du, kan... du kan snurra ihop den som ja, du vill. Ja, nu är ja. det så modernt att göra nystan och allt möjligt. Ja. Men, men, och så gräddar du det där på vilken temperatur ungefär? Då? 250 kanske. Och det var rätt mycket. 8 ja, minuter ungefär, det okay. ser du. Du måste ju kolla på din ugn. Ja, ja det, är så, det är så individuellt ja, verkligen. Alltså. Ja, men över 225 och strand får du bli för törr. Då kan det bli för tör om det du. Det kanske är det att jag ja. har inte tillräckligt med värme uh -huh. då. Men långt ner i ugnen? Nej, mitt mitten i ugnen? av ugnen. Och lägger du på bakpapper sen? Nej. Utan, nej. Men jag lägger dem i formar. Ja, just det. Men nej. alltså ovanpå för att inte bränna dem. Du lägger ju bakpå. Nä, nej, Jag har en jävla fråga. Sånt håller jag inte på med. Nej, nej. <laughs> ja. och, och, ungefär åtta minuter. Eller man får kika tills de <laughs> börjar få kika? lite såhär... Ja, det får, ja så det blir sådär bullar upp sig. Och nu är det dags att pensla ja. då, eller? Ja det har jag gjort innan, penslat mig och ströp och strösocker aha, Eller de, har jag aha, okay, Så de är, det är inne i ugnen det också ja. Smälter inte det då? Nej, och nu för tiden smälter aldrig pelsocker Det har ju inte varit, jag har gjort med stenort Jaha, det är sådant där som prom, prom Ja precis Och sen Och sen, och sen ett glas mjölk ja. Ak, alltså det, varma är så, det är så gott ja, och det, där, det finns ju sånt som säger så att När man är mätt då skulle man ha slutat äta 10-15 minuter innan om man kan hjälpa det. Det går liksom... Ja, det, är, det är så gott, det är gott alltså. Det luktar ju så gott ja, när du bakar. Ja. Och de, den första den äter en torr så där liksom, man tuggar och sen lite mm. grönt. Men sen efter ett tag så går det att doppa också. Jag lite gillar ju alltså. att göra snurrig för då kan du snurra upp dem till Ja, det ja, är så att du äter in inte det goa Så äter, det, ja. Goda, liksom. så, så äter ja. jag, bullar. ja Det är en sån grejer. grej ja. Man får inte äta allt på en gång, man ska Nej. jobba lite först Man får bli smör på rätt sida, vet du Åh ja. ah, gud vad gott ja. Men om man tänker sig Nu finns det en massa variationer då Inte bara på hur man, hur man flätar degen, jag på säga. men det finns ju en massa variationer eh, Ibland, ibland så rusar jag in på konsum och ska köpa kanelbullar till, mm. till fikat oftast på fredag nu på vägen hem så mm. jag tänker jag men det, det är klart att jag är värd och då är det så att ta tre för någon pengs. Och ja, då tar det. man ju tre dessutom för skull då. men du vet nu är det ju lika vanligt att det inte finns kanelbullar men då finns det istället pistagebullar mm. jag, jag är skeptisk alltså ja, det är nog ett gott med och sen finns det vaniljbullar. Ja, det tycker jag också. Jag men hur, då, om, vi, om vi tänker så här, ja, men nu vill man ju liksom prova. Om jag nu skulle vilja göra vaniljbullar, vad, vad är skillnaden? Ja, är det men, att jag häller på bara något? Eller vad? Nej, men då och är det ju fyllningen som det är i monsen då, är ju vanilj. Ja, okej, okay, istället för kanelen då. Ja, tar det ganska mycket vaniljsocker ja. och, och det finns massor med recept och sådana där grejer. Men du står inte och river kanelstängar. Nej, det gör jag inte. köper färdig. Färdigt, ja. Ja, det är verkligen gott alltså. Hur många bullar brukar du göra på en sats? På en liten blir det ungefär hundra bullar. Hundra bullar? Det var några små jävlar. Nej, jag gör ju inga strappretter. Nej, de blir lagom tycker jag. Hundra bullar? Men har du, har, du, har du bageri hemma? Nej, men det går snart åt. Är det sant? Hundra ja. bullar. Ja. Nu är jag lite bekvämare och gör jag oftast på en halv liter. För nu ja, okay. är lite mindre. Ja. Du, det finns något som heter rimbobullar. Känner ja. du till det? Mm. Vad är det då? Det är en sorts kallgäst. Kallgästa bullar med det är vaniljfyllning i. Ja, okej. Okay. De är jättegoda. Ja, de är jättegoda. Mm. Jag bodde ju i Rimbo kommun i många år. Ja. Det är härligt. Ja. Så jag vet att min svärmor bakade rim och mm, det, det tyckte jag var gott. Är. Alltså, egentligen är det så här jag vet jag är, så, jag är så pervers så jag kan till och med stanna och köpa den här pågens påse, vet du vilken jag menar den här lilla vad fan snäckor eller vad de heter de här? Som små giflar. Ja, ah, giflar heter ja. Det, precis. Så, så det kan sitta istället för att äta godis i bilen, Ja, men det, det är ju så små men det blir bara tugge. Och så tittar den och så tittar helt plötsligt och ser på tom. Ah, man får ju skämmas som man ut och springer med den. Ja. Men de så alltså, allt är relativt, men för att vara köpebröd så är det ganska ja, gott. det tycker alltså. jag med. Mm. Ja, ja. Men, men om jag säger buller till dig, vilken är din favoritbulle? Är det kanelbullen där? Ja, det är den då faktiskt. Kanelbullar. Jag tycker om kardemumabullar också. Ja, de är också. Kardemumma ja. är välkänt. Jag har ju alltid. Det vet du, jag har ju alltid kardemumma i kaffet. Ja, Jag stör alltid lite kardemumma överst i, i bryggan. Alltså i, på, på alltså inne, så, så, inne. Ja, så folk tänker så här, ofta när man frågar vad är det julkaffe säger de så här. Ja, jag vet om det, det är kanske kopplat till jul ja. på något. Jag tycker det är jättegott. Jag, jag, tror, att, jag tror att det faktiskt nu, nu är jag ute på jättesvagis mm. Men jag tror att det det, det det det arabiska kaffet, alltså de som vad heter Arabiska kaffe innehåller oftast kardemumma. Ja. Alltså det vet jag inte det är bara det bara att jag har fått till mig och så tänkte jag ja, det är då var häftigt Och jag är ju internationell. Så. Men det har ju lite kardemumma i mat, matlagningen också faktiskt. Alltså har du det? Ja, till, har till vilken sett. typ av mat då? Ja, indiska rätter ja, indiska ja, rätter så ja, så ja, de har, ja, de har, mycket har väldigt mycket ja. Så, ja, ja. ja, det är ju till och med när man köper någon sån här mix, indisk mixkrydda ja. så står det ju oftast kardemumma mm. med i. Men där är också, där, där kan det vara mer skiten som smakar tvål också, vad heter det här? Off. Ja, det du tänker på äh, koriander va? Koriander, oh, för fan. Nej, jag tycker det var gott. Nej. Ja, men, men det där har ju med att du, du jag har jag har ju någon genetisk historia som det, det är bevisat att man har någonting som gör att det, när det smakar tvål då ska man inte då smaka tvål för då har det har vi i oss. Jaha. Och de som inte känner tvålsmaken de har det inte i oss. Men du, ni ska ha bullfest i Köran nästa vecka. Ja, det ska vi faktiskt. Eller hur? Vad berätta? vi tar det lite Vad är det för kör för, för det första? Ja, vi har med i något som kallas för projektkören, ja. men Anders skulle döpa Anders Nyström har en kör med bara pensionärer. Och den ska ha en eh, träff i centrumkyrkan nästa onsdag klockan två. Och då ska ja. vi ha kaffe med dopp. Det står det på anslaget. Ta med en kopp så bjuder vi på kaffe med dopp. Man behöver inte ta med sig någon nej, kopp. Du kan nej. ju ta en mugg, eller så finns ja, det ju säkert ja, mokar där. Säkert. Men det skulle vara ja. lite kul med det. Ja, kul. Cool. Så då har vi bakat sju sorts kakor i alla fall. Och, då, och det är öppet för alla. Ja, alla, alla. det är ändå. En dag, onsdag. Stör det nionde. Nionde klockan 14. Ja. I centrumkyrkan. Jag heter City centrum Centrumkyrkan, centrumkyrkan i år Och igen, och jag ska prata om vår bok faktiskt också. Ah, jag ska okay. skriva ah, lite. Ah. Ja, ah. Ah, vad bra. Mm. Men, men, men det där ser vi fram emot Ja det ska ja. bli kul ja. och, och, och, och det måste vi säga då Anders Nyström som är Han är ju han är, han är kyrkomusiker ja. I, i, i Bokshorn Men han är ju en körmajstro ja. han, han, han är ju dirigent Sångarbröderna Han är ju dirigent och körledare för mm. Prismakören mm. Och så projektkör Och säkert en massa annat också så här. Ja. Ja, Han är han är Ja, han är en fantastisk ledare Ja, det är han faktiskt. Mm. Han, har, han har en oerhörd förmåga att verbalisera körsång. Alltså att beskriva vad han är ute efter. Ja. Vad, han, vad han letar efter. Ja, han han ser alla och hör alla. Det tycker ja, jag är ja, jättetrevligt ja. som deltagare. Ja, ibland så, så ser man att han hör att han glimmar. Det skulle passa Vad härligt! Bullfest! Ja, men bullfest men du, vi bjuder på Bullfest redan nu. Ja. från livets Bullfest, bullfest hela dagen Vi är alla glada vagare barn Bullfest, bullfest hela dagen Slå på storta har vi alltid gjort så det är bullfest, bullfest hela dagen Nu lyssnar på tredagsfralla det gör fredagsfällan här på Hits FM 978 summen en byggd eh, morgontidig i Radio Talkshow med mig, Janne Holmbom och Britis Johansson eh, som sidekick. Och vi är, ja, vi är inte riktigt färdiga med bull baket än tycker jag. Vi, vi, för jag blir liksom, man blir lite, det vattnas lite i munnen sådär. där. Ja. Men, men jag, jag, jag läste någonstans att det, man kan ju kalla, det kallas ju för. Kanelkringla och det finns lite olika stora Och i Finland så heter det. Om jag inte helt. Jag heter det kanelkringla eller något sånt där, Men det betyder också örfil på finska eller något sånt där. Så att ja, jag vet inte. Ja. Men du. Sju sorters kakor. Det finns ju en sån, här, en sån här klassisk receptbok också som heter Sju sorters kakor. Jag tror nästan. Det är en riktig sån här folkhemsbok egentligen, alltså receptbok. Men har du mycket receptböcker? Du som lagar så oerhört mycket. B både bakar och mat och allt Ja, jobba. jag samlar på receptböcker och kakböcker ja, och allt Ja, det, gör det. Jag har massor. Jag har alla sju sorts kakor också. Ja. Utgåvorna. Och det, vad är det, och du, tummar du på dem också Eller ligger de bara framme Eller, eller läser du dem också Nej, jag, jag, säger, men jag kan ha det som nattlektyr Och sitta och ligga och läsa Och kolla Och snacka hur du liksom <här> du är verkligen. Men för dig är det För dig det en skapande konst det inte det? Ja jag tycker, jag tycker om att göra något med mina händer ah, Det har jag alltid gjort ah ibland får man så jättefina julkort och så ifrån dig också. Ja, det, är det gillar jag också. Hur ja. ja. mm. heter det? Scrapbooking. Bookscrap, ska vi heta det? Scrapbooking, Scrapbooking, mm. är, det, är det det som är samlings? Ja, det tycker jag är kul. Men du måste ju bo stort som fan för då ska man ha massa prylar, eller hur? Ja, det går åt. Ja, jag har ganska mycket prylar faktiskt. Ja. Men och två stora garderober som jag har fyllt med papper går åt framför allt. Ja, eller hur? Och massa olika typer av papper mm. och så. Ja roligt, men det är lite som det är också så här man, man har ett antal in, in, ingredienser och så ska man laga till någonting ja, så det är lite som det är okay. samma sak ja. så men om man om man, pratar, om man pratar, om du skulle välja dina sju sorters kakor alltså de som jag tycker bäst ja, de, så, ja, om, du, om du nu skulle bjuda på bullfest, fast med kakor och kakkalas kak, vad var det, hette kärring, vad hette kallas det för Kafferep. Kafferep. <laughs> kafferep. kafferep kafferep kafferep ja bulla ska jag alltid vara ja, fast det får inte räknas som kaka räknas, räknas, räknas det som kaka nej. nej det, det gör gör tycker det inte jag nej. och sen sockerkaka men det tycker inte jag heller kaka det ska man också med. men det är också sockerkaka är det, det är jädra gott ja, men, det, men det kan smaka väldigt olika mm. Sockerchoklad är jag bra på, det kan jag ja. säga faktiskt. Ja, bra för, för enda en sockerkakor smaka Ta med fan mm. bakpulver. De ska vara höga och fina och luftiga. Ja, mm. kompakta, låga och fulla med bakpulver som, som inte Nej, har som löst ut på. Nej, ja. fina är det inte gött. Ja, äh, men så vi kan i och för sig. Sockerkaka kan du få. Det, det, det, det är egentligen kaka men okej. Okej, nej. Ja. nej men jag, sen, förr, smaken ändrar ju som målden ja. tror jag för tyckte jag mycket om sådana här punchrullar och katalaner och så. Det gör jag. Vänta vänta nu nu går det för fort. Ja. Alltså det är det som typ dammsuger ja. ja, Det är ju väldigt gott. Men vad så katalaner? Katalaner är typ de massarin fast med Ja ah, just det Ja ah, ah, just det. Ah. Aha, är det de heter de katalaner, katalaner de som är mm. fast de vet jag inte Jo, de är ju ja, goda faktiskt men... måste, Ja, man har mycket kaffe då ja. från de torra som så. <laughs> Nej, de är inte torra, de är ju Jo, men själva kanten Ja, den är ju ja. mördeg, så ja. den är lite torr ja, det, är, det, är, det är nog degen jag inte gillar där Ja, det ja, gillar kletet i mitten Ja, det landet, går bra, man, jag kan grappa ur dem Ja, precis, så får jag äta det gode Ja, men, ja, men vi, vi, vi, vi, äter, vi lägger dit en katalan också Jaha. då Men så tycker jag ju om torra kakor Jag tycker om brysselkex Jaha, det vet jag inte ens på är det som Marie Kexfas från, från Belgien? Nej, mm, det är mördig. Men med, oftast kan du se att det är rött strösaker runt om. Och som ja. är de vita. Ja, ja det vet jag mm. vilka. Ja. Ja, de är ganska goda. De är jättegoda. De är också sådär, oj hur många har jag ätit? Ja, de kan du de säga ja. det. Sen tycker jag om kolakakor cola vad ja, är det då? Det är också så, det är snittar, kolasnittar snittar eller vad Var det sådana säga? du bakade igår som jag såg på kort? Var det, var det Nej, det var något som heter gullungar som aha, jag hittade okay. i en annan kokbok som jag hade aha. läst kvällen innan. Ja, du ser. Aha, aha, aha. <laughs> men, men sen, ja, finska pin, alla de här gammaldags farmor-kakor, strass. Men du, du har inte Och. sagt hallongrott Ja, jag tycker om hallongrotten med. Men det kommer lite längre ner på ja mm. Det är liksom det blir lite så här så ballerina grazing ja. ja, där är som är jättefina och ja. Men sådana där som är i de där bruna vad är det i dem då som är det är också ganska starkt så alltså, tänker du på chokladkakorna? Nej, nej hår, jag, de, du har nog inte nämnt vad de heter, men de är de, är, de är rombiska i formen. Som är bruna med vitt på där. Och så smakar det bikarbonat. Ja, det. Är det du som piper? Jag som piper? Det är ändå du som piper. Jag, ja. Ja, jag vet inte hur många vi har fått ihop men vi har fått ihop ett litet ja. hade du någon mer som du känner att den där måste man ha med också. Nej, finska pinnar, brysselkakor, bondkakor det är himla gött med lite mandelkakor. Och så. Ja, bonkakor är, liksom, bonkakor är gött. Ja. Men vad sa Bryssel... brysselkål? Bryssel, Bryssel, är äh, inte brysselkål. Ja, Brysselkex, var det. Ja, då. De... <laughs> Brysselkål. Nej, det får du inte i in mig faktiskt. Äter du, inte, äter du inte brysselkål? Nej, faktiskt? inte ens till djur. Usch. Är det sant? Nej, tycker jag tycker inte. Men vet du, vet du varför? Mm. Vet du varför du inte äter brysselkål? För jag, ty för jag tycker om koriander, eller? Nej, ja. <laughs> ja, det är det precis. Nej, nej, det är för att du äter färska brysselkålkokare. Du ska köpa frysta brysselkål. Innan du, och sen ska du koka dem. Det är en skill det, de är inte lika... De, du, det är en annan smak. Jag lovar dig. Jag ska, prova ska jag ska du säga. Gjelda ja, Hornbost kommer att säga samma att. Ja, men men ja men har vi har vi, är vi eller? Ja, jag tror det var. Ja. Nej ska vi prata lite matbröd också. Du får, om du fick välja ett matbröd? Ja, alltså jag är uppförd på hålkakor hemma bakade hålkakor, ja. bakade Rågbröd ja, ja, som är runda. Det ja. är med hål i mitten. På rågsikt. Ja. Jag är alltid under hur gör man hålet. Ja, det är, det är lite speciellt. Ja, det är det, jag eller? brukar ta en äggkupp. Ja, ja, för det måste vara samma liksom ja, men å andra sidan har jag ett hål emot. Så alla kakor ska bli lika. Jaha, det finns ja. finns en spe... det Men fin du ha, ha, ha, bakar du munkar någon gång. Nej det gjorde mamma, jag tycker inte om att fritera vet inte varför. Eller hur man ska fritera och så, ja. Jag är alltid så fascinerad Hur man har fått i fyllningen Det ja. har jag fortfarande inte byggt Vad Sprutar man in där, Ja men, och, och, och, så kan man ju göra med bullar också ah, okay, ja. Bullar. Ja, man tar, Jag har en tjock sprut alltså, Typ som spolar spola Så man fyller med lite vaniljkräm ja. Och så sprutar ja. in det in i ett litet tår Bara för tydlighetens skull Det är inte samma som hon spolar rörorna Nej <laughs> det de är så. samma typ Samma typ ja. Ja det chock spolar man öronen länge gör man det det gör jag hör det nog ja det är inte jag är det men... men jag skulle nog förmodligen behöva det jag hör ju knappt Nej, ja, men är det inte åldern tror du jag Eller tror jag... på är det låta på er öronvax undrar om det finns en spruta till det vet, jo, det kommer säkert här, här kommer lite musik watching the detectives watching the detectives the detectives detectives detectives sie hören den freitagsbransch Lyssnar på fredagsbrallan. Ja, yeah. och det där var Elvis Costello. Watching the detectives. Det var en Nej det spelare. Du, vad heter det? Du, vet du, den senaste nyheten. I, det har ju, nu ska man ju ha klart för sig att det finns water och så finns det möss och skit mm. och så. Så att när vi använder ordet råttor så kan vi prata om något annat. Men, men i det här fallet så handlar det om råttor de här som är stora som katter egentligen eller kan stora som katter. Mm. Det har man ju oftast ett jätteproblem med i stora städer. I alla de här avloppen och så är ju fantastiska. Liksom. Och, och råttor de, det verkar vara intelligenta djur. De har stenkolla. Och, eh, och i New York har man hittat ett nytt sätt att bekämpa. Gillar du råttor förresten? Niffy. Nej, alltså jag kan inte. Jag tycker, det är jag tycker svansen är så äcklig. Ja, det är det jag tror att det är. Det. Tänk om de inte hade svans för dem. Fast jag. Ja, det, det, ja vi ska prata om möss och ja. sånt också sen. Men, men, men, men råttorna i New York, det, har, det, har, det är ett sådant stort problem. Så att de har. Ja, vi har väntat nu innan vi kommer till New York. Har du, det finns en park i, i Indien, i Kalkutta, som är. Det är bara vatten i hela parken. Mm. Du vet, de har ju den här om det är, Nu är jag inte på djupt vatten igen, men om det är inom hinduismen och så att, att man ska vara väldigt snäll mot djur, mm. alltså heliga kor och allt ja, det där, det kommer ju därifrån. Ja. Och, och, och så där har de en, en hel park som är, det är bara hur mycket råttor som helst. Och de är ju där och matar dem och allt det vet det, är det skulle vi kunna åka. Det är jävla terapi. Vet du. Då skulle vi ha löst vår rått skräck. Oh, verkligen. Ja. Eller hur? Det kryper <här> längs armarna. Oh, jo, till. men nu är vi tillbaka i New York igen. Då. Så, så. Där, har de, där, där provade vi en ny metod. Det är nämligen att det ger våttra P-piller. <här> hur får du de <här> ja, i dem där. Ja, ja det, det tänkte jag också. Har de en sån här dosett? Då. ja uppskattar inte det Men de testar så alltså ett nytt sätt. Alltså att matas med prepiller. Alltså råttorna har, det har varit länge varit ett problem i New York. Mm. Alltså ett jätteproblem. man lyfter på mugglocket så står den tittar uppen Och under de senaste åren har antalet råttor vuxit explosionsartat och beräknas i dagsläget vara i New York runt. Tre miljoner, 3 miljoner råttor. Det är ju lättare att du springer I på i en jord. Fattar. Fan vad äckligt vet du. Alltså, borgmästaren Eric Adams har till och med utsett en så kallad rottsar som ska leda arbetet med att minska råttornas utbredning. Två råttor kan under ett års tid ge upphov till femton tusen avkommor. Alltså, fatta. Det är liksom, ja, det är verkligen. Men, men det måste jag faktiskt tillstå. Jag, menar, jag bor ju på landet och, det, och jag har bort som det är inte så mycket stad så vi har, vi har vi fångar möss och mass nu den här hösten. Mm. Det är så mycket är möss mycket i år. jätte mycket ja. jättemycket alltså, vi har fällor på flera ställen och, och det, det sitter någon i fällan varje morgon mm. alltså i, i varje fälla varje morgon. Men det är bara att jobba på. Mm. Och vi vill ju inte lägga ut liksom, något gift eller något sånt där Nej. Dels för att vi har djur men, men Dels för att vi tycker att det är Nej. jävla dumt Nu får jag ha och, och då har jag ju provat Väldigt många olika råttfäller på marknaden mm. Och det finns en som är i plast, i blå med något gult som bland annat säljs på jämfix. Det är bland det sämsta skit som finns. Alltså ska man ha en råttfälla som dödar råttan eller musen, då ska den ju döda, inte lämnlästa eller plåga. Nej. Och den ska ni akta för, den där blåa i plast med någon gul flupp. Vilket skit! Mm. Eh, vanliga gamla träråttfäller är faktiskt inte så dumma. Eh... Sen har jag en annan variant där, som jag också köper på Janfix, där, där man till och med följer med en liten spruta, inte ens inte som man har örat, men som, som där, där det, är full, någon, det ser ut som jordnötsmör eller något som man lägger ut en liten strimma i någon, någon plastisk storlek också. Skit. Alltså värdelösa grejer. Mm. Faktum är att på marknaden just nu alltså sen har vi, vi har någon bur också där vi mm. fångar dem och så släpper vi ut dem liksom så att de kan komma tillbaka. Kommer kväll igen sen vi ja, släpper ja, men, men, men, men, men faktum är att det finns en produkt som heter Gliotti, bara namnet talar jag om liksom oh. att det låter rätt otäckt. Den säljs på biltema och den finns i två varianter. En musstorlek och en råttstorlek. Jag har mm. bägge och det, den tar faktiskt både möss och, mm. vi har inte det, så att men, men, men möss i alla storlekar. Den kan jag varmt rekommendera. Är äh, den blå va? Nej den är grå, det är som en den är grå med, med, med liksom, det, det, är som, det ser ut som en djurbur liksom mm. ja, och så går de in det, i där, så jag, så den där och kräner ja. Jättebra, jättebra mm. Sen har jag dessutom provat en, elekt en elektrisk jävel som ska ge dem en Alltså skit, vilka skit Produkter de lurar på så att det, det, men, men man får liksom hålla efter Men Jag, jag, jag, jag hörde av mig till, till Doktor Urian, vet du om, jag, om han kunde skriva ett p-piller åt mig. Men det gick inte Nej jag faktiskt det gjorde jag faktiskt inte Det var inte Doktor Örjan jag hörde om Det var en annan läkare jag hörde om ja, så, så Den kanske man ska prova Samtidigt så är det väl ett tecken på om det, om, för det har varit väldigt mycket Det har varit väldigt mycket rovfåglar i år vi har sett mm. alltså, på hjärnorna och ja, sådär. Sett, Så, jättemycket. Och det är väl förmodligen att det har varit ett bra råttår då. Mm. Och det är väl det vi ser resultatet ja. av nu då. Att de, nu vill de komma in och hitta annan mat. Ja. Men vad har du för förhållande till möss? Du tycker du är fan livrad? Nej, inte livrad. men jag tycker de är äckliga. Ja, jag tycker det är äckliga. Jag hatar musskit, det är det värst. Ja, det är äckligt det ja. är det faktiskt. Uh. Ja, nej, jag håller med. Det är... Ja, jag vet inte var det är. Samtidigt är de, tittar man på dem så ja, de är de ganska söta. söta och där, liksom, ja, de där små kräkarna. Ja, de där två som är med i askungen. Eller de andra. Ja. De ska ja, ju vi ska, ska, så se, söta. Vi ska <laughs> ja, är, ja. Men, nej, men, men ja, jag vet inte något annat än att liksom bara hålla efter. För sen brukar jag brukar liksom, mm. men, ja. men, det avta. Det, det letar väl lite bo? Ja, lite lite så, så. När det börjar, vi kallar Och förra morgonen hade vi ju katt. Och jag tror att det hade en, en viss avsträckande. Ja, en viss betydelse. Ja. Men det har ju inte vi längre. Så att det... Nej, du kan ju bygga bo. vi får ju passa sig i garage och gräsklippar. Nån sånt byggde du bo en gång. Ja, vi det, ja, det jag hade jag haft en av bilarna byggde du bo på batteriet. Det var varmt och gött. Ja, jag förstår. förstår. Ja. Ja. <laughs> det Ett tecken på att man inte byter olja allt för ofta. Liksom. Ja. Ah, vi lämnar råttorna. Ja. Jag fick lite, så här, lite tryt, tryt, tryt. Men du, jag tänkte att vi skulle avsluta med en god nyhet. Mm. Eh. Den goda nyheten Flodrestaurering lockar tillbaka Atlantlaxen till hjärtat Av Storbritannien mm. Och det här tycker jag är så kul För att då har de restaurerat Så att, så att, eh, att laxarna vandrar Nu tillbaka upp längs, längs Floderna och börjar leka i, i Det engelska grevskapet Derbyshire, och ni får kolla på kartan var det är mm. Och det tycker jag är lite roligt För vi har ju plågats av det här Bygget i Laxberg Ja, vi har ju haft allt under vatten under tiden. Men det, det är ju också någon form av restaurering. Ja. Så det ska ju bli spännande att se vad det blir för resultat. Här finns det på papper i varje fall att, att uh, gör man saker för naturen så kan man ja. alltid inte är reparabelt utan en hel del går faktiskt att mm. reparera. Mm, härligt. Ja, det, är väl en, det ska vi avsluta med en ja. sån bra nyhet. Kanelbullar och, Kanelbullar och laxar. Ja, det är härligt, härligt. <laughs> ja blir det ja, blir Du kombination. Eh, vad ska jag göra nu? Ja, nu ska jag hem. Jag ska ja. äta lite mer frukost. Då. Ja, ja, och sen ett. ska vi åka till barnbarnen i, i Sturstad. Ja, och det vet inte de om. Nej, barnbarnen vet inte. Det, det ska bli så mysigt. Ja, härligt, härligt. Du, tack snälla Brittis för mm, att du tack. hängde med mig. Kul att och, få vara med. Ja, Jättekul att du är här. Mm, tack. Och, och tack snälla ni som lyssnade. Ja. Hoppas ni får en grymt bra helg. Så hörs vi igen. Mm. Ni kan köra lite La Bamba och dansa ut genom studion med. För att du lyssnar lokalt på oss på Hits